Meditații metafizice de René Descartes Meditația a treia Despre Dumnezeu că există Îmi voi închide acum ochii, îmi voi astupa urechile, îmi voi suprima toate simțurile, chiar voi șterge din gândirea mea toate imaginile lucrurilor corporale, sau cel puțin, pentru că și aceasta se poate face cu greu, le voi considera ca fiind zadarnice și false și stând astfel de vorbă singur cu mine însumi și scrutându-mi interiorul, mă voi strădui să mi-l fac puțin câte puțin mai cunoscut mie însumi. Eu sunt un lucru care gândește, cu alte cuvinte care se îndoiește, care afirmă, care neagă, care cunoaște puține lucruri, care ignoră multe, care iubește, care urăște, care vrea, care nu vrea, care își imaginează și care simte căci așa cum am observat ceva mai înainte, chiar dacă lucrurile pe care le simt și pe care mi le imaginez, poate că nu sunt absolut nimic în afara mea și în ele însele. Cu toate acestea, sunt sigur că aceste moduri de a gândi pe care le numesc sentimente și imaginații, numai în măsura în care ele sunt moduri de a gândi, se află în mine și pot fi întâlnite la mine cu toată siguranța și în acest puțin pe care tocmai l-am spus, cred că am relatat tot ceea ce știu cu adevărat, sau cel puțin tot ceea ce până aici am observat eu că știu. Acum voi cerceta cu un plus de exactitate, dacă nu cumva voi găsi în mine chiar deloc și alte cunoștințe de care nu mi-am dat încă seamă. Sunt sigur că sunt ceva care gândește, dar nu cumva știu și ce ar fi necesar pentru a mă dovedi sigur de anumite lucruri, în această primă cunoștință nu există nimic decât o percepție clară și distinctă a faptului pe care îl cunosc, ceea ce într-adevăr nu va fi suficient pentru a mă asigura că ea este adevărată, dacă se va putea vreodată să se întâmple ca un lucru pe care îl voi concepe tot astfel în mod clar și distinct, se va dovedi apoi fals și în consecință mi se pare că pot deja stabili ca regulă generală că toate lucrurile pe care le concepem extrem de clar și deosebit de distinct sunt toate adevărate. Cu toate acestea, am acceptat și am admis ceva mai înainte mai multe lucruri ca fiind foarte sigure și foarte evidente, pe care le-am recunoscut mai apoi ca totuși îndoielnice și nesigure. Care erau așadar acele lucruri? Erau pământul, cerul, astrele și toate celelalte lucruri pe care le iau în seamă prin intermediul simțurilor mele. Deci, ce anume se sizez la ele în mod clar și distinct? Cu siguranță nimic altceva decât că ideile sau gândurile privitoare la acele lucruri se înfățișează spiritului meu și chiar în prezent nu că aceste idei există în mine. Dar mai există aici un alt lucru pe care îl afirmăm și pe care din cauza obiceiului ce-l avem de a crede, eram convins că îl apreciez cu mare claritate, cu toate că în realitate nu îl intuiam deloc și anume că ar fi existat în afara mea anumite lucruri de la care proveneau aceste idei și cărora ele le-ar fi fost cu totul asemănătoare. Ori tocmai în această mă eu sau dacă totuși se întâmpla să judec în conformitate cu realitatea, nu se întâmpla să am nicio cunoștință care să fie cauza adevărului judecății mele. Dar atunci când am luat în considerare vreun lucru extrem de simplu și extrem de accesibil privitor la aritmetică și geometrie, de exemplu ca adunați 2 și cu 3 dau numărul 5 și alte lucruri asemănătoare, nu le voi fi înțeles cel puțin suficient de clar încât să fiu sigur că ele erau adevărate? Desigur, dacă am judecat mai apoi că te poți îndoi de aceste lucruri, aceasta nu s-a întâmplat deloc din alt motiv, decât pentru că îmi trecea prin minte că poate vreun Dumnezeu a putut să-mi dea o atare natură încât să mă îndoiesc chiar în privința lucrurilor care împar par cele mai evidente. Dar de toate dățile când această opinie zamislită ceva mai înainte cu privire la puterea suverană a lui Dumnezeu se ivește în gândirea mea, sunt constrâns să recunosc că lui este ușor, dacă el vrea, să facă în așa fel încât să mă înșel, chiar și în privința lucrurilor pe care cred că le cunosc cu o foarte mare evidență. Și din potrivă, de toate dățile în care mă întorc spre lucrurile pe care cred că le înțeleg cu extremă claritate, sunt atât de convins de ele, încât mă las eu însum furat de aceste cuvinte. Înșeleme oricine e în stare să o facă, însă atâta timp cât eu gândesc că sunt ceva, el nu va putea nici de cum să facă să nu fiu nimic sau fiind adevărat ca acum eu sunt, nu va putea face ca într-o zi cândva să fie adevărat că nu am fost niciodată sau ca 2 și cu 3 să facă ori mai mult, ori mai puțin de 5 sau altele asemănătoare despre care văd cu claritate că nu pot fi într-altfel decât cum le concep eu. Și desigur, pentru că nu am niciun argument să cred că ar exista vreun Dumnezeu care să fie înșelător și chiar pentru că încă nu le-am luat în considerare pe acelea care dovedesc că există un Dumnezeu, motivul îndoielii care depinde doar de această opinie este destul de neînsemnat și ca să spunem așa, metafizic dar pentru a putea să l îndepărtez complet, îndată ce mi se va prezenta ocazia, va trebui să examinez dacă există un Dumnezeu și dacă voi descoperi că există vreunul, trebuie să examinez și dacă el poate fi înșelător, căci fără cunoașterea acestor două adevăruri, nu văd că aș putea fi vreodată sigur de vreun lucru. Și pentru ca să pot avea ocazia de a examina acestea fără a întrerupe ordinea meditației pe care mi-am propus-o și care este aceea de a trece în mod treptat de la noțiunile pe care le voi descoperi primele în spiritul meu la acelea pe care le voi putea găsi tot acolo ulterior, trebuie să împart aici toate gândurile mele în anumite genuri și să bag de seamă în care dintre aceste genuri există în special adevărul sau eroarea. Printre gândurile mele, unele sunt ca niște imagini ale lucrurilor și doar lor le este potrivit în mod de plin numele de idee, precum atunci când îmi reprezint un om sau o himeră sau cerul sau un înger sau pe însuși Dumnezeu. Altele dincolo de acestea au alte câteva forme, precum când vreau, că mi este teamă, că afirm sau că neg, eu presupun într-adevăr atunci un anumit lucru drept subiect al acțiunii spiritului meu, dar și adaug vreun alt lucru prin această acțiune a ideii pe care o am despre lucrurile respectiv. Iar din acest gen de gânduri, unele sunt voințe sau afecte, iar celelalte judecăți. Acum, în ceea ce privește ideile, dacă le luăm în considerare doar în ele însele și dacă nu le raportăm deloc la niciun alt lucru, ele nu pot fi propriu zis false. Căci fie că îmi imaginez o capră sau o himeră, nu este mai puțin adevărat că îmi imaginez atât una cât și cealaltă. Nu trebuie să ne fie teamă nici că s-ar putea să existe falsitate în afecte sau în voliții, căci deși pot dori lucruri rele sau chiar care să nu fi fost niciodată, totuși pentru aceasta nu este mai puțin adevărat faptul că le doresc. Astfel că nu mai rămân decât doar judecățile față de care trebuie să fiu foarte atent să nu mă înșel niciodată. Așadar, principala greșeală și cea mai comună care poate exista în acest caz, consistă în aceea că eu judec că ideile care sunt în mine sunt asemănătoare sau conforme cu lucrurile care sunt în afara mea. Căci cu siguranță dacă voi lua în considerare ideile numai drept anumite moduri sau feluri ale gândirii mele, fără să vreau să le raportez la vreun anumit lucru exterior, cu greu îmi vor putea da ele ocazia de a mă înșela. Însă dintre aceste idei, unele îmi pare a să fi născut odată cu mine, altele fiind străine și venite din afară, iar altele fiind făcute și inventate de mine însumi. Căci faptul că am facultatea de a înțelege ce este ceea ce în general se numește un lucru sau un adevăr sau o gândire, mi se pare că nu am deloc această capacitate din altă parte decât de la natura mea proprie. Dar dacă aud acum vreun zgomot oarecare... Dacă văd soarele, dacă simt căldura, până la ora aceasta am crezut că aceste impresii provin de la unele lucruri care există în afara mea. Și în sfârșit, mi se pare că sirenele, hipogrifii și toate celelalte himere asemănătoare sunt ficțiuni și invenții ale spiritului meu dar poate că mă pot convinge și de faptul că toate aceste idei sunt de genul acelora pe care le numesc străine și care vin din afară sau că ele sunt toate născute împreună cu mine sau că au fost toate făcute de mine, căci încă nu am găsit deloc în mod clar originea lor adevărată iar ceea ce eu am în principal de făcut în această împrejurare este de a lua în considerare privitor la cele ce mi se pare că vin de la unele obiecte care sunt în afara mea, care sunt argumente care mă obligă să le cred asemănătoare cu aceste obiecte. Primul dintre aceste argumente este că mi se pare că așa mă învață natura, iar al doilea, că experimentez în mine însumi că aceste idei nu depind deloc de voința mea, căci adesea ele mi se înfățișează fără voia mea, precum chiar acum, fie că vreau, fie că nu vreau, simt căldura și din această cauză, eu mă convin că acest sentiment sau această idee de căldură este produsă în mine de un lucru diferit de mine și anume de căldura focului lângă care tocmai sunt." și nu văd nimic care să-mi pară mai rațional decât să cred că acest lucru străin trimite și imprimă în mine asemănarea lui mai degrabă decât oricare alt lucru. Acum trebuie să văd dacă aceste argumente sunt destul de puternice și de convingătoare. Când spun că mi se pare că așa mă învață natura, înțeleg prin acest cuvânt de natură doar o anumită înclinare care mă împinge să cred acest lucru și nu o lumină naturală care să mă facă să cunosc că acesta este adevărul. Însă aceste două lucruri diferă mult între ele că ce eu nu pot să spun nimic la îndoială din ceea ce lumina naturală mă face să văd că este adevărat, așa cum a făcut ea mai adinea or să văd că, din faptul că mă îndoiam, am putut trage concluzia că eram. Și nu am în mine nicio altă facultate sau capacitate pentru a deosebi adevărul de fals, care să-mi poată arăta că ceea ce această lumină îmi indică drept adevărat nu este și în care să mă pot încrede tot atât de mult cât și în ea. Dar în ceea ce privește înclinațiile care mi se pare că îmi sunt și ele specifice, am băgat de seama desea atunci când s-a pus problema să fac alegere între virtuți și vicii, că nu m-au dirijat mai puțin spre rău decât spre bine, tocmai de aceea nu am motiv să le dau ascultare nici în ceea ce privește adevărul și falsul iar cât despre celălalt argument și anume ca aceste idei, întrucât nu depinde voința mea, trebuie să vină dintr-o altă parte, nu îl găsesc cu nimic mai convingător. Căci tot așa precum aceste inclinații despre care am vorbit chiar adineori, se află în mine, cu toate că nu sunt întotdeauna în acord cu voința mea, Poate că tot astfel există în mine vreo facultate sau capacitate aptă de a produce aceste idei fără ajutorul niciunor lucruri exterioare, cu toate că nu mi este cunoscută încă. Așa cum de fapt mi s-a părut întotdeauna până acum că atunci când dorm, ele se formează astfel în mine, fără ajutorul obiectelor pe care le reprezintă. Și în sfârșit, chiar dacă voi rămâne de acord că ele sunt cauzate de aceste obiecte, nu este o concluzie necesară că trebuie să le fie lor asemănătoare. Din potrivă, în multe exemple am observat adesea că există o mare diferență între obiect și ideea lui. Așa cum, de exemplu, găsesc în mintea mea două idei ale Soarelui complet diferite, una își trage originea de la simțuri și trebuie să fie plasată în interiorul genului acelora despre care am spus ceva mai înainte că vin din afară, idei prin intermediul căreia el mi-apare ca fiind extrem de mic. Cealaltă este luată dintre argumentele astronomiei, adică din anumite noțiuni care s-au născut împreună cu mine, sau în sfârșit este concepută de mine într-unul dintre felurile în care poate ea fi, datorită căria el îmi pare de mai multe ori mai mare decât Pământul. Desigur, aceste două idei pe care le concep despre soare nu pot fi amândouă adecvate aș soare și rațiunea mă face să cred că aceea care vine direct de la aparența lui este aceea care este și cea mai puțin asemănătoare. Toate acestea mă ajută îndeajuns să cunosc că până la ora aceasta, nu printr-un raționament sigur și premeditat, ci doar în baza unui impuls orb și temerar, am crezut că există lucruri în afara mea și distincte de ființa mea, care prin intermediul organelor de simț sau prin oricare alt mijloc care s-ar putea să existe, își trimit în mine ideile sau imaginile lor și își prim acolo asemânarea lor. Dar mi se mai înfățișează și altă cale pentru a cerceta dacă, printre lucrurile ale căror idei le am în mine, sunt și unele care există în afara mea. Și anume, dacă aceste idei sunt luate în considerare doar întrucât reprezintă anumite moduri de a gândi, atunci nu voi distinge între ele nicio diferență sau inegalitate și toate par a proveni din mine într-un singur fel. Dar luându-le în considerare ca imagini, dintre care unele reprezintă un lucru și altele alte este evident că ele sunt extrem de diferite unele de altele, căci în fapt acele care îmi reprezintă substanțe sunt fără îndoială ceva în plus și conțin în sine, pentru a mă exprima astfel, mai multă realitate obiectivă, adică participă prin reprezentare la un gând mai înalt de ființare sau de perfecțiune decât acelea care îi reprezintă doar moduri sau accidente. Mai mult, cea prin care concep un Dumnezeu suveran, etern, infinit, imoabil, atot cunoscător, atot puternic și creator universal al tuturor lucrurilor care sunt în afara lui, acea idee, zic eu, are cu siguranță în sine mai multă realitate obiectivă decât cele prin care îmi sunt reprezentate substanțele finite. Acum, datorită luminii naturale, este un lucru evident că trebuie să ai cel puțin tot atâta realitate în cauza eficientă și tot cât și în efectul ei, și de unde își poate trage efectul realitatea lui dacă nu din cauza pe care o are. Și cum ar putea această cauză să-i o transmită dacă nu ar avea-o în ea însăși? Iar de aici rezultă nu numai că neantul nu poate produce niciun lucru, dar și că ceea ce este mai perfect, adică ceea ce conține în sine mai multă realitate, nu poate fi o urmare și o dependență a ceva mai puțin perfect. Și acest adevăr nu este clar și evident doar în cazul efectelor pe care le are această realitate, pe care filozofii o numesc actuală sau formală, ci și în cazul ideilor în care este luată în considerare doar realitatea pe care ei o numesc obiectivă, de exemplu, piatra care încă nu a existat deloc, nu numai că nu poate acum să înceapă să existe, dacă ea nu este produsă de un lucru care posedă în sine în mod formal sau eminamente tot ceea ce intră în compoziția pietrei, adică ceva care se conțină în sine aceleași lucruri sau altele mai excelente decât cele care sunt în piatră, iar căldura nu poate fi produsă într-un individ care mai înainte a fost lipsit de ea, decât printr-un lucru care să fie de un ordin, de un grad sau de un gen, cel puțin tot atât de perfect ca și căldura și așa și cu altele. Dar mai mult, dincolo de toate acestea, ideea de căldură sau cea de piatră nu poate exista în mine, dacă ea nu a fost produsă de o cauză oarecare care conține în sine cel puțin atâta realitate câtă presupune o căldură sau un piatră. Căci, deși această cauză la care mă refer nu transmite în ideea mea nimic din realitatea ei actuală sau formală, nu trebuie ca din acest motiv să ne imaginăm că această cauză trebuie să fie mai puțin reală. Dar trebuie știut că orice idee fiind o lucrare a spiritului, natura ei este astfel încât ea nu pretinde de la sine nicio altă realitate formală, alta decât cea pe care ea o primește și o împrumută de la gândire sau de la spirit, căruia ea îi este doar un mod, adică o manieră sau un fel de a gândi. Însă pentru ca o idee să conțină o anumită realitate obiectivă mai degrabă decât alta, ea trebuie fără îndoială să aibă aceasta de la vreo cauză în care se găsește cel puțin atâta realitate formală câtă realitate obiectivă conține această idee. Căci dacă presupunem că se află ceva în idee care nu se găsește în cauza ei, atunci trebuie ca ea să dețină acel ceva de la neant. Dar oricât de imperfect ar fi acest mod de a fi, prin care un lucru este, în mod obiectiv sau prin reprezentare, prezent în intelect prin ideea lui, cu siguranță că nu se poate totuși spune că acest fel și maniera aceasta nu sunt nimic, nici că în consecință această idee își trage originea din neant. De asemenea, nu trebuie să mă îndoiesc că nu ar fi necesar ca realitatea să existe, în mod formal, în cauzele ideilor mele, cu toate că realitatea pe care o iau în considerare că existând în aceste idei ar avea doar un caracter obiectiv, nici să gândesc că este suficient ca această realitate să se găsească în mod obiectiv în cauzele lor, căci în tocmai cum această manieră de a fi în mod obiectiv aparține ideilor datorită naturii lor proprii, tot astfel și maniera sau felul de a fi în mod formal aparține cauzelor acestor idei, cel puțin primelor și principalelor, datorită naturii lor proprii. Și chiar dacă se poate întâmpla ca o idee să dea naștere unei alte idei, totuși aceasta nu poate fi până la infinit, ci trebuie la sfârșit să ajungem la o idee primară, a cărei cauză să fie ca un tipar sau un original, în care toată realitatea sau perfecțiunea să fie conținută în mod formal și în fapt realitate care se află în respectivele idei doar în mod obiectiv sau prin reprezentare, astfel încât lumina naturală mă face să cunosc în mod evident că ideile sunt în mine ca niște tablouri sau niște imagini care pot cu ușurință cei drept să decadă de la nivelul perfecțiunii lucrurilor din care au fost ele extrase, dar care nu pot niciodată să conțină ceva mai mare sau mai perfect. Și cu cât examinez toate aceste lucruri mai pe larg și mai cu grijă, cu atât mai clar și mai distinct cunosc că ele sunt adevărate. Dar în sfârșit, ce concluzie voi trage din toate acestea? Este bine de știut că, dacă realitatea obiectivă a vreuneia dintre ideile mele este astfel, încât cunosc cu claritate că ea nu este deloc în mine, nici în mod formal, nici în minamente și că în consecință nu pot eu însumi să-i fiu cauza, rezultă de aici în mod necesar că nu sunt singur în lume, ci că mai este încă și vreun alt lucru care există și care este cauza acestei idei. Pe când dacă încă nu se găsește deloc în mine o atare idee, nu voi avea niciun argument care să mă poată convinge și face să fiu sigur de existența nici a unui alt lucru decât de a mea însămi, pentru că le-am cercetat pe toate cu grijă și nu am putut găsi niciun alt argument până în prezent. Însă printre aceste idei, în afara celei care mă reprezintă pe mine însumi, în legătură cu care nu pot avea aici nicio dificultate, există și alta care îmi reprezintă un Dumnezeu, altele lucruri corporale și inanimate, altele îngeri, altele animale și altele în sfârșit care îmi reprezintă oameni ce-mi mie. Dar în ceea ce privește ideile care îmi reprezintă alți oameni sau niște animale sau îngeri, înțeleg cu ușurință că ele pot fi formate dintr-un amestec și din compunerea altor idei pe care le am despre lucrurile corporale și despre Dumnezeu, chiar dacă în afara mea nu ar exista deloc alți oameni pe lume, nici alte animale și nici un înger. Iar în privința ideilor despre lucrurile corporale, nu recunosc nimic la ele care să fie atât de mari și atât de excelent încât să-mi pară că nu poate proveni de la mine însumi, căci dacă le voi scruta mai îndeaproape și dacă le voi examina în același fel în care am examinat ieri ideea de ceară, voi descoperi că nu se află și în acest caz decât extrem de puține lucruri pe care le înțeleg cu claritate și în mod distinct, și anume, mărime sau întinderea în lungime, lărgime și profunzime, forma care este instituită de capetele și marginile acestei întinderi poziția pe care o păstrează între ele corpurile având forme diferite, și mișcarea sau schimbarea acestei poziții, cărora li se poate adăuga substanța, durata și numărul. Cât despre celelalte lucruri, precum lumina, culorile, sunetele, mirosurile, gusturile, căldura, frigul și celelalte calități care țin de pipăit, ele se află în gândirea mea cu atâta obscuritate și confuzie încât nu cunosc nici dacă ele sunt adevărate sau false și doar aparente, adică nu știu dacă ideile pe care le concep în baza acestor calități sunt de fapt ideile unor lucruri reale sau dacă nu cumva ele reprezintă doar niște ființe himerice care nu pot exista. Căci deși am observat ceva mai înainte că falsitatea adevărată și formală nu poate fi întâlnită decât în judecăți, se poate totuși întâlni și în idei o anumită falsitate materială și anume atunci când ele reprezintă ceea ce nu este nimic ca și cum ar fi ceva. De exemplu, ideile pe care le am de frig și de căldură sunt atât de puțin clare și atât de puțin distincte, încât prin intermediul lor nu pot discerne dacă frigul este doar o privație a căldurii sau căldura este o privație a frigului sau dacă și una și cealaltă sunt calități reale sau dacă nu sunt. Și cu atât mai mult cu cât, ideile fiind ca niște imagini, nu putem avea niciuna care să nu ni se pară că reprezintă ceva, dacă este adevărata afirmația că frigul nu este altceva decât o privație a căldurii, ideea care mi le reprezintă ca pe ceva real și pozitiv, nu va fi numită în mod deplasat falsă și tot astfel și cu alte idei asemănătoare, cărora de sigur că nu este necesar să le atribui alt autor decât pe mine însumi căci dacă ele sunt false, adică dacă ele reprezintă lucruri care nu există deloc, lumina naturală îmi va face cunoscut că ele provin din neant, cu alte cuvinte, că ele nu sunt în mine decât pentru că îi lipsește ceva naturii mele și că ea nu este absolut perfectă. Iar dacă aceste idei sunt totuși adevărate, deoarece ele fac trimitere la atât de puțină realitate, încât nici măcar nu pot deosebi cu claritate lucruri reprezentate de neființă, atunci nu văd deloc motivul pentru care nu ar putea să fie produse de mine însumi și că nu aș putea să le fiu autorul cât despre ideile clare și distincte pe care le am despre lucrurile corporale sunt unele pe care se pare că le-am putut extrage chiar din ideea pe care o am despre mine însumi, precum cea pe care o am despre substanță, despre durată, despre număr și despre alte lucruri asemănătoare căci atunci când gândesc că piatra este o substanță sau un lucru care are în sine capacitatea de a exista, apoi că eu sunt o substanță, cu toate că înțeleg prea bine că sunt un lucru care gândește și nu întins și că piatra din potrivă este un lucru întins și care nu gândește deloc și că astfel între cele două concepții există o deosebire notabilă, totuși ele par a se potrivi prin aceea că amândouă reprezintă niște substanțe. La fel că mă gândesc că sunt în prezent și că, în afară de aceasta, îmi amintesc că am existat și altădată și că concep mai multe gânduri diferite cărora le cunosc numărul, atunci dobândesc pentru mine ideile duratei și ale numărului, pe care mai apoi pot să le transfer la toate celelalte lucruri după cum voi vrea. Cât despre alte calități din care sunt alcătuite ideile lucrurilor corporale, și anume întinderea, forma... Poziția și schimbarea locului este adevărat că nu sunt deloc în mod formal în mine, pentru că eu nu sunt decât un lucru care gândește, dar pentru că ele sunt doar anumite moduri ale substanței și ca niște veșminte sub care ne apar o substanță corporală și întrucât sunt și eu însumi o substanță, se pare că ele pot fi cuprinse eminamente în mine. În consecință nu rămâne decât singură ideea de Dumnezeu, în care trebuie să cercetăm dacă nu cumva există vreun lucru care se poate să nu fi venit de la mine însumi. Sub numele de Dumnezeu înțeleg o substanță infinită, eternă, imoabilă, independentă, atot cunoscătoare, atot puternică și prin care eu însum și toate celelalte lucruri care sunt, dacă este adevărat că ar exista vreunele, au fost create și produse. Însă aceste avantaje sunt atât de mari și atât de eminente, încât cu cât le iau în considerare mai atent, cu atât mai puțin mă convin că ideea pe care o am și-ar putea avea originea în mine însumi. Și în consecință trebuie cu necesitate ca din tot ceea ce am spus mai înainte să trag concluzia că Dumnezeu există. Căci chiar dacă ideea de substanță este în mine, nu voi putea numai din faptul că sunt o substanță să am totuși ideea unei substanțe infinite, eu care sunt o ființă finită, dacă ea nu a fost pusă în mine de vreo substanță care să fi fost cu adevărat infinită. Și nu trebuie să-mi imaginez că nu mi reprezint infinitul printr-o idee adevărată, ci doar printr-o negație a ceea ce este finit, tot așa cum înțeleg repausul și tenebrele prin negarea mișcării și aluminii. Pentru că, din potrivă, eu văd în mod manifest că există mai multă realitate în substanța infinită, decât în substanța finită, și prin urmare că într-un anume fel am în mine mai întâi noțiunea de infinit și numai după aceea de finit, adică de Dumnezeu, mai înainte de a mă avea pe mine însumi. Căci cum ar fi posibil să pot cunoaște că mă îndoiesc și că doresc? adică să am sentimentul că îmi lipsește ceva și că nu sunt absolut perfect, dacă nu aș avea în mine nicio idee despre o ființă mai perfectă decât ființa mea și prin comparația cu care să cunosc defectele mele. Și nu se poate spune că este cu putință că această idee de Dumnezeu să fie din punct de vedere material falsă și că în consecință eu aș putea o avea de la neant și anume că ea poate fi în mine pentru că eu am un defect cum am afirmat ceva mai înainte despre ideile de căldură și de frig și ale altor lucruri asemănătoare. Căci, din potrivă, această idee de Dumnezeu fiind extrem de clară și extrem de distinctă și întrucât conține în sine mai multă realitate obiectivă decât oricare alta, nu există nici vorbă vreuna care să fie prin ea însăși mai adevărată și nici vreuna să poată fi bănuită mai puțin de eroare și de falsitate. Ideea, zic eu, ideea acestei ființe perfecte în mod suveran și infinite este adevărată în întregime, căci chiar dacă este cu putință că se poate imagina că o atare ființă nu există deloc, totuși nu se poate presupune că ideea ei nu reprezintă nimic real, așa cum am spus mai ori despre ideea de frig. Ideea aceasta chiar este și extrem de clară și extrem de distinctă, pentru că tot ceea ce spiritul meu concepe în mod clar și distinct ca fiind real și adevărat și care conține în sine o anumită perfecțiune, este conținut și cuprins în întregime în această idee. Și aceasta nu încetează de a fi adevărat chiar dacă eu nu înțeleg infinitul sau chiar dacă există în Dumnezeu o infinitate de lucruri pe care nu le pot înțelege, și poate că nici nu mă pot apropia în niciun fel de ele cu gândirea, că-și ține de natura infinitului faptul că natura mea, care este finită și mărginită, nu-l poate înțelege. Și este suficient ca eu să înțeleg bine aceasta și să fiu convins că toate lucrurile pe care le înțeleg în mod clar și în care știu că există o anumită perfecțiune și poate că și o infinitate de altele pe care nu le cunosc, acele lucruri sunt în Dumnezeu, în mod formal sau eminamente, pentru ca ideea pe care o am despre el să fie cea mai adevărată, cea mai clară și cea mai distinctă dintre toate câte sunt în mintea mea. Dar poate că este adevărat și că eu sunt ceva mai mult decât îmi imaginez eu că sunt și că toate perfecțiunile pe care le atribui naturii unui Dumnezeu sunt într-un anume fel în mine în potențialitate, deși ele nu s-au produs încă și nici nu s-au făcut remarcate deloc prin acțiunile lor. De fapt, eu experimentez deja faptul că cunoașterea mea sporește și se perfecționează puțin câte puțin și nu vă nimic ceea ce ar putea să o împiedice să sporească din ce în ce mai mult până la infinit. Apoi, fiind astfel înmulțită și perfecționată, nu văd ca ceva să împiedice ca eu să pot dobândi cu ajutorul ei toate celelalte perfecțiuni ale naturii divine. Și în sfârșit mi se pare că puterea pe care o am pentru procurarea acestor perfecțiuni, dacă ea este cu adevărat în mine, poate fi capabilă să le imprime în mine și să introducă în mine ideile lor. Totuși, privind lucrurile acestea mai îndeaproape, voi recunoaște că aceasta nu se poate întâmpla, căci mai întâi, chiar dacă a fost adevărat că cunoașterea mea dobândește în fiecare zi noi grade de perfecțiune și că există în natura mea multe lucruri în potențialitate care nu sunt încă în act, Totuși, aceste avantaje nu aparțin în niciun fel idei pe care o am despre divinitate și nu mă apropie de ea, idei în care nimic nu există doar în potențialitate, ci totul este acolo în act și în fapt. Ba chiar nu este oare un argument infailibil și foarte sigur al imperfecțiunii cunoașterii mele faptul că ea sporește puțin câte puțin și că se mărește gradual? Mai mult, chiar dacă cunoașterea mea va spori din ce în ce mai mult, Totuși nu voi renunța să cred că ea nu poate fi infinită în actualitate, pentru că nu va ajunge niciodată la un atât de înalt grad de perfecțiune, încât să nu mai fie capabilă să dobândească o creștere încă și mai mare. Pe când eu îl concepe Dumnezeu ca fiind actualmente infinit într-un grad atât de înalt, încât el nu mai poate adăuga nimic suveranii perfecțiuni pe care o are. Și în sfârșit, înțeleg extrem de bine că ființa obiectivă a unei idei nu poate fi propusă de o ființă care există doar în potențialitate, care nu este propriu zis nimic, ci doar de o ființă formală sau actuală. Și desigur că nu văd nimic în tot ceea ce tocmai am spus, care să nu fie foarte ușor de cunoscut prin lumina naturală de toți cei care vor să gândească la aceasta cu mare grijă dar când relaxez cu ceva atenția pe care o am, spiritului meu îi se întâmplă să se întunece și ca orbit de imaginile lucrurilor sensibile, nu-și mai amintește cu ușurință motivul pentru care ideea pe care o am despre o ființă, mai perfectă decât ființa mea, trebuie cu necesitate să fi fost produsă în mine de o ființă care să fie în fapt mai perfectă. Tocmai din acest motiv vreau să merg mai departe și să iau în considerare dacă eu însumi care am această idee a lui Dumnezeu pot fi în eventualitatea în care nu există Dumnezeu deloc. Și întreb, de la cine îmi am eu existența? Poate că de la mine însumi sau de la părinții mei sau de la alte câteva cauze mai puțin perfecte decât Dumnezeu, căci nu poate fi imaginat nimic mai perfect și nici măcar egal lui. Însă, dacă eu nu m-am deprins de nimeni altcineva și dacă am fost eu însumi autorul ființei mele, cu siguranță că nu mă voi îndoi de nimic și nu voi mai da naștere niciunei dorințe și, în sfârșit, nu îmi va lipsi nicio perfecțiune, căci îmi voi fi dat eu însumi toate cele ale căror idei le-aș avea în mine și astfel aș fi Dumnezeu. Și nu trebuie să-mi imaginez deloc că lucrurile care îmi lipsesc sunt poate mai dificil de dobândit decât cele în posesia cărora sunt deja. Căci din potrivă este foarte sigur că a fost cu mult mai dificil ca eu, adică un lucru sau o substanță care gândește, să fie și din neant decât mi-ar fi să dobândez luminile și cunoștințele privitoare la mai multe lucruri pe care acum le ignor, dar care nu sunt decât accidente ale acestei substanțe. Și astfel, fără nicio dificultate, dacă mi-am dat eu însumi acest surplus de care tocmai vorbeam, și adică dacă eu am fost autorul nașterii mele și al existenței mele, atunci nu m-aș fi lipsit cel puțin de lucrurile care sunt cel mai ușor de dobândit și anume de multe cunoștințe de care a fost lipsită natura mea. Nu m-aș fi lipsit nici de niciunul dintre lucrurile care sunt conținute de ideea pe care o concep despre Dumnezeu, căci nu există niciunul care să îmi că presupune o procurare mai dificilă și dacă totuși ar fi vreunul, el doar mi-ar părea astfel, presupunând că aș avea de la mine toate celelalte lucruri pe care le posed, pentru că voi face experiența faptului că acolo se termină puterea mea și nu voi fi în stare să reușesc și de astă dată. Și chiar dacă pot presupune că probabil am fost întotdeauna așa cum sunt acum, prin aceasta nu voi putea să mă sustrag autorității acestui raționament și nu voi înceta să fiu conștient de faptul că Dumnezeu este, în mod necesar, autorul existenței mele. Căci întregul timp al vieții mele poate fi divizat într-o infinitate de părți, fiecare dintre ele ne depinzând în niciun fel de celelalte. Și astfel, din faptul că puțin mai înainte eu existam, nu urmează cu necesitate că trebuie să fiu și acum, decât dacă în acest moment vreo cauza anumită mă produce și mă creează, pentru a mă exprima astfel din nou, adică mă conservă. Într-adevăr, este un lucru foarte clar și foarte evident pentru toți aceia care iau în considerare cu mare atenție natura timpului că o substanță pentru a fi conservată în toate momentele în care ea durează are nevoie de aceeași putere și de aceeași acțiune ca cele care ar fi necesare pentru a o produce și a o crea cu totul din nou ca și cum nu ar fi fost încă deloc astfel încât lumina naturală ne face să vedem cu claritate că subzistența și creația nu se deosebesc decât în raport cu modul nostru de a gândi și deloc în fapt. Trebuie așadar ca măcar aici să mă întreb pe mine însumi pentru a ști dacă posed eu însumi vreo putere și vreo virtute care să fie capabilă să facă în așa fel încât eu, cel care există acum, să mai fiu și pe viitor. Căci întrucât nu sunt nimic decât un lucru care gândește sau cel puțin nu a fost vorba încă până aici cu toată precizia, decât de această parte a mea însămi, dacă o atare putere rezidă în mine, cu siguranță va trebui ca cel puțin să o gândesc și să fiu conștient de acest fapt dar întrucât nu resim că ar exista niciuna în mine și prin aceasta cunosc cu toată evidența că depinde vreo ființă diferită de mine. Nu cumva și această ființă de care tocmai este vorba că aș depinde de ea nu este ceea ce numesc Dumnezeu și că de fapt sunt produs fie de părinții mei, fie de alte cauze mai puțin perfecte decât el, dar nici pomeneală, căci așa ceva nu-i cu putință fiindcă așa cum am spus deja ceva mai înainte, este un lucru foarte evident că trebuie să ai cel puțin atâta realitate în cauză cât ai în efectul ei. Și prin urmare, pentru că sunt un lucru care gândește și care am în mine o anumită ideea lui Dumnezeu, oricare ar fi până la urmă cauza care este atribuită naturii mele, trebuie cu necesitate recunoscut că, în mod similar, ea trebuie să fie un lucru care gândește și să posede în sine ideea tuturor perfecțiunilor pe care eu le atribui naturii divine. Apoi se poate iarăși cerceta dacă această cauză își are originea și existența sa de la ea însăși sau de la vreun alt lucru. Căci dacă șoare de la ea însăși, urmează în baza raționamentelor pe care le-am invocat ceva mai înainte că ea însăși trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că având virtutea de a fi și a exista prin sine, ea trebuie să aibă fără îndoială și puterea de a poseda actualmente toate perfecțiunile ale căror idei ea le concepe și anume pe toate cele care eu le concep ca fiind în Dumnezeu. Iar dacă ea își deține existența proprie de la vreo altă cauză decât de la sine, se va pune întrebarea din nou prin același raționament asupra acestei cauze secunde, dacă ei există prin sine sau prin altcineva, până când din treaptă în treaptă se va ajunge în sfârșit la o ultimă cauză care se va vădi că există Dumnezeu. Și este foarte evident că în problema aceasta nu poate fi vorba de un regres la infinit, ținând seama de faptul că aici nu este vorba atât despre cauza care m-a produs cândva, cât despre cea care mă conservă în prezent. Nu putem presupune și că ar fi cu putință că mai multe cauze au cooperat între ele contribuind fiecare în parte la producerea mea și că astfel de la una am primit ideea uneia dintre perfecțiunile pe care le atribui lui Dumnezeu și de la alta ideea altei atari perfecțiuni ca și cum toate aceste perfecțiuni s-ar afla cei drept undeva în univers dacă nu se întâlnesc toate îmbinate și strânse la un loc într-o singură cauză care să fie Dumnezeu pe când, din potrivă, unitatea, simplicitatea sau inseparabilitatea tuturor lucrurilor care sunt în Dumnezeu este una dintre principalele perfecțiuni pe care eu le concep ca fiind în el. Și cu siguranță că ideea acestei unități și a tuturor perfecțiunilor lui Dumnezeu n-a putut fi produsă în mine de nicio cauză, de la care eu să nu fi primit deloc și ideile tuturor celorlalte perfecțiuni, că cea nu a putut să mi le facă ca fiind adunate la un loc și inseparabile, fără să fi făcut în același timp în așa fel încât să știu ce sunt ele și să le cunosc pe toate într-un fel oarecare. În ceea ce îi privește pe părinții mei de la care se pare că mi-am primit nașterea, chiar dacă tot ceea ce am putut crede vreodată în privința aceasta ar fi adevărat, aceasta nu ar putea totuși decide că ei sunt cei care mă conservă, nici că ei m-au făcut și m-au produs întrucât sunt un lucru care gândește, pentru că ei doar au plasat anumite înclinații în această materie, în care judec că eu, adică spiritul meu, singurul pe care îl consider acum ca fiind eu însumi, se află închis și în consecință în privința lor nu poate să existe nicio altă dificultate, ci trebuie să tragem în mod necesar concluzia că existența, lui Dumnezeu este în mod foarte evident demonstrată prin simplul fapt că eu exist și că există în mine ideea unei ființe perfecte în mod suveran, adică a lui Dumnezeu. Mai rămâne să examinez doar modul în care am dobândit această idee. Căci nu am primit-o prin intermediul simțurilor, și niciodată ea nu mi s-a oferit fără ca să mă fi așteptat. Așa cum se întâmplă cu ideile lucrurilor sensibile, când aceste lucruri se prezintă sau doar par a se prezenta organelor exterioare ale simțurilor mele. Ea nu este nicio pură producție sau ficțiune a spiritului meu căci nu stă în puterea mea să diminuie sau să adaug vreun lucru în acest caz, iar în consecință nu mai rămâne alt lucru de spus decât că precum ideea pe care o am despre mine însumi și ea este născută și produsă odată cu mine din clipa în care am fost creat și cu siguranță că nu trebuie să pară ciudat că Dumnezeu creând mă a pus în mine această idee pentru a fi ca peceta meșterului întipărită pe lucrarea sa și nici nu este necesar ca această pecetă să fie ceva diferit de însă și această lucrare. Chiar și numai din faptul acesta că Dumnezeu m-a creat, este extrem de credibil că, într-un anume fel, m-a făcut după imaginea și asemănarea sa și că eu concep această asemănare în care este conținută ideea de Dumnezeu și prin aceeași facultate prin care mă concepe pe mine însumi. Și anume că, atunci când reflectez asupra mea, nu numai că cunosc că sunt un lucru imperfect, incomplet și dependent de altul, care tind să aspir fără încetare spre ceva mai bun și mai mari decât ceea ce sunt, dar cunosc în același timp și că cel de care depind posedă în sine toate aceste lucruri mari spre care aspir și ale căror idei se găsesc în mine nu într-un mod indefinit și doar în potențialitate, ci că el se bucură de ele în fapt, actualmente și într-un mod infinit, și că astfel el este Dumnezeu. Iar întreaga forță argumentului de care m-am folosit aici pentru a dovedi existența lui Dumnezeu, constă în aceea că eu recunosc că nu ar fi cu putință ca natura mea să fie așa cum este adică să am în mine ideea unui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ar exista cu adevărat. Chiar acest Dumnezeu, zic eu, a cărui idee este în mine și anume, acela care posedă toate aceste înalte perfecțiuni, despre care spiritul nostru poate foarte bine să aibă o anumită idee, fără totuși să le înțeleagă pe toate, care nu este predispus spre niciun defect și care nu are nimic din toate lucrurile care dovedesc vreo imperfecțiune. Din toate acestea, este evident că el nu poate fi înșelător, pentru că lumina naturală ne învață că înșelătoria depinde în mod necesar de vreun defect. Dar mai înainte de a examina aceasta cu mai multă meticulozitate și de a trece la luarea în considerare a altor adevăruri care pot fi meditate, mi se pare foarte potrivit să mă opresc câtva timp pentru a contempla acest Dumnezeu cu totul perfect, să-i cântăresc cu totul pe îndelete atributele lui minunate, să iau în considerare, să admir și să adur frumusețea incomparabilă a acestei lumini imense, cel puțin atâta pe cât forța spiritului meu care rămâne într-un anume fel orbit, va putea să-mi o îngăduie. Căci așa cum ne învață credința că fericirea supremă din cealaltă viață nu constă decât din această contemplare a majestății divine, tot astfel să experimentăm începând chiar de acum cu o meditație asemănătoare, chiar dacă e incomparabil mai puțin perfectă, ne face să ne bucurăm de cea mai mare mulțumire pe care suntem în stare să o resimțim în această viață.